Hallo, ek is Roenel Besuidhout. Dis een vorig om vandag vir jou te kan sê, het vir jou gesin, geseende 2021. Net soos in 2020, het ons mekaar gesê, mag dit vir jou, een mooi jaar wees. Hierdie keer is ons bietjie verzichtiger. Want ons weet, hoe vinnig ons verras kan word. So paar sondag gelede het ek oor vreugde gepreek. En die preek het gesikkel om my te laat los. Ek het op een manier gedink, dat moet 2021 my jaar wees waar ek vreugde inoefen. oefen. Want ek denk ook dat dit iets is wat ons kan inoefen, Paulus sê immers dat ons bly moet wees. Maar as dit een jaar is wat verrassings gaan inhoud, wat ons weder doen, dan is dit nie altyd so makklik nie. Self is ek melancholise type mens. Ek kan my soms verwonder aan mense wat so licht dier die lewe gaan. is nie in my aard nie. Pijk van die lewe sien ek gewoonlik baie vindig raak. Die droefheid van die wereld les ons baie swaar op my skouders. Soas ek vir myself sê, oefen vreugde in de 2021 as my geloofsgewoonte, hoe gaan ek het regkrijg? C.S. Lewis het op een stadium in sy mooi boekie Surprised by Joy gesê, ons gaan die vreugde vind nie. Vreugde moet ons vind. Ons weet eindelijk dat dit waar is. Jy kan so soek na iets wat hier voor jou oor lewe, he, dat dit iemand anders neem om vir jou te wees waar dit is. Jy kan so voor iets lewe. Vreugde werkt baie keer diezelfde. As jy vreugde buiten jou gaan soek, dan gaan jy dat ver soek. Ek sal nie omgewe om in 2021 ook met vijf makkelike getalliekies, drie, vier, vijf, zes, sewe, die lotto te ween nie. En toch sê die navorsers vir ons, dat mense wat sikke geluksko te kry, binnen drie jaar weer teruggaan na hulle gewone levens toe. Soas ek vreugde wil inoefen wat bluivend is, Hoe gaan ek het moet doen? Kelt leer die antwoord in die bybel. Een van die liedere wat ons baie keer sing, ons sing dit gewoonlik, baie lofprysend, met ons hande in die lucht, een jubellied. Eindelijk is dit nie een jubelied nie. Dit begin as een klaaglied. Ek praat van Habakkuk 3. En daar moet een mens na Habakkuk 3 gaan kyk, as jy rechtig wil weet, hoe jy vreugde moet inoefen, dat het van 2021, een vreugde jaar kan maak. Habakkuk, vertel van pijn, die hoofdstuk begin, by een gebed van die profeet Habakkuk, op die weisie van een klaaglied. As Habak ek, ek terugkijk, Habak ek, ek 1 en dan verstaan hierdie mens, mens, hierdie woorde, by vers 2, Heere, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontsag, vir wat u gedoen het. Hy praat van Godse verlossing, dat God gereed het, dat God een gebed verhoor het, maar duidelik het het nog nie vir hom gekom nie, want hoor Heer, doen dit toch ook in ons tyd. Laat die dade ook in ons ervaar word. Ontverm jy self in die toren. En dan, net na dit, is het asof Habakkuk met die visioen ingetrek word in die allerverskrikkelijkste storm. Jy kan het selfs gaan lees, maar het is een geweldige ding wat Habakkuk, wat, wat hy sien, wat voor hom afspeel. Godse toren. Dit was natuurlijk in die tyd van Nebuchadnezzar. Geweldige, geweldige, gruwelike dinge wat gebeur het. Je kan daarvan in Jeremia gaan lees. En Habakkuk, as die profeet, word ingetrek om iets van dit in te sien. As jy vroeger in Habakkuk gaan kyk, dan sien jy daar hoe God praat van die galdeers, wat weer gaan optrek en hierdie klein volkje Israel gaan vernietig. Habakkuk 3 is alles behalwe een jubelied. En dis die gedeelte wat ek dan nou bring na jou toe, hier op hierdie eerste sondag in januari. Dis amper as of ons mekaar kan sê, weet jy wat, Enig iets kan in 2021 gebeur. 2020 het dit vir ons vertel. Maar die een ding wat ons wil hee, is dat het met ons moet wees, soos wat Habakkuk hier sê, Heere, ek wil toch ook ervaar, hoe hy vir ons goed is. Ek wil nie nie daarvan hoor nie. Hoe gebeur dit? Hoe is dat het Habakkuk hier die klaaglied kan afsluit, met hierdie woorde. In die brews is daar een woordkie, kort woordkie, het is eigenlijk net drie letters. Die woordkie is ani. Daie woordkie draai alles om. Nadat Habakkuk hierdie elende gesien het, en ons wat hier sit, in die begin van die jaar wetend, Dat daar raarig dinge vir ons kan voorlee in hierdie jaar, wat nie vir ons gemakkelijk is nie. Hoe kan ons een Habakkuk jaar ervaar? Alles draai om hierdie woordkie aan. Luister wat skryf Habakkuk. Hy sê, toe ek hierdie dinge gehoor het, dit wat nou die voorjeem vertel is van die pijn, het ek gesudder my lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, want dis wat het gebeur, as jy een visioen van God beleef. Hy sê, toch sal ek geduldig wacht, dat ek ook kan ervaar wat God sy goedheid is. Hy sê, ek gaan geduldig wacht, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, dier wie ons aangeval is, hy sê, ek gaan wacht dat het gebeur, dit moet maar kom. En dan staan daar, al sou die vijenboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die oelijf oes mislik, al sou die lande geen oes lever nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beestkrale, sonder beeste wees. Hy sê, al sou al hierdie goed gebeur, en jy hoor, een profeet wat, praat, met het klaaglied. Al sou al hierdie dinge gebeur. In het klaaglied, syng een mens met, een keel wat toegekneip word. Jy syng het, bang, benauwd, Sels jou gebed wat jy bid, bid jy bang en benauwd, jyre die jaar lief voor, al gebeur enig iets, al lyk ons jaar soos a habakik jaar. A nie, daai enkele woordje, nogthans, nogthans, al gebeur al hierdie dinge, nogthans, Nochtans sal ek jubel skryf hy. Nochtans sal ek juig in God my redder. Want is die Heere my God, wat my kracht geef. Dis hy wat my voete maak, soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dan eindig hy af met die woorde, dis vir die koorleier geskryf, met snare spel, dit moet in die gemeente gesing word, dis een klaaglied, al gebeur al hierdie goed, al druk hierdie jaar wat voorle, dalk, nie dalk, ook jou stem per keer toe, daar is jou voel as of jy nie asem kry, oefen die geloofsgewoonte, van vreugde in. Amen. Al gebeur enig iets hierdie jaar. Oefen die geloofsgewoonte van vreugde in. Amen. Nogtans. Nogtans. En hy eindig soos wat hy begin het. Heren, ek wil nie net hoor dat hy goed is nie. Hy eindig met jy maak my sterk, ek kom van jy af, jy is die een wat my kracht geef, jy is die een wat my vlugvoetig maak, omdat ek jy a nie nogthans ken. Dis wanneer klaagliedere gesink kan word, en dat jy dier dit weet, ek gaan hierdie jaar vreugde inhoefen, wat ook al gebeur, 2021 is my vreugde jaar. My jaar had opnogtans geskoei gaan wees. Ek bid dit vir jou ook. Bid saam met my daarvoor. Mag ons vast hou Heere, aan die belofte. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Hierdie ene is wat vir ons die kracht gee van een ribbel. Ie die is, wat ons op hoë plekke laat loop. Ons kan maar syng met snare spel, en die gemeente loof ons ie, want ie weet, dat ons ie nogthans mense is. Amen. Die Heere sal jou vul met sy vreugde en sy vrede, Die Here sal vir jou krag gee en jou voete vlugvoetig maak want die Gees is by jou. Amen.